2000 eta maabostean egungeita bi bisitogi sozial berri ekin dira enndaian baina oraindik ere bostehun da laurogeita hamar familia dira itxaron zerrendan Endaiako etxe bizitzen euneko irurogeita bata, baino ez da gaur egun lehen errezidentziakoa. Eta kotxe ezen harrok irakarrituenez bizitoki sozialen estatuko legea betetzeko, datozen urteetan eraikiko diren bizitokien euneko hogeita marra, aselem edo alokairu sozialera bideratuko balira, endaiak lau mila irureunda irurogei etxe eraiki beharko lituzke guztira, 2008 ogeita bostu urtera bitartean. Bestalde, etxabizitzen eguneko laua utxik entako gaurregun. Gainerakoan, bidazoa dragatzeko lanak lehentasunezkoak den direla kontuan hartuta, Frantziako estatuarekin, adostu dute amaru urteko proiektu bat, Ibaiaren ertzetan bostukun ezberdinetan loia kentzeko. Eta horrela, uolde arrizkoak kapaldu bereziki intzura uzoko industriagune, eta etxe parean nola nahi ere lehen lanak ez dituzte bimila eta mazazpigarren urteko udazkena baino lehen abiatuko.